Där, det här är Anton Albin Och det här är Jakob Mickensen Och det här är Spela Indie Podcasten där vi spelar indiespel men hur är läget med dig Ickel? Det är bra med mig Det är en härlig, vacker lördagsförmiddag när vi spelar in där här Ja, lagom vacker sådär Jag var uppe väldigt sent igår och spelade Zombicide Ett brädspel, ett co-op brädspel där man ska överleva mot zombies Eh, tog lite längre tid än väntat, var uppe till tre <laughs> Och nu är det så här tidigt på morgonen som eh, klockan tio Så um, lite seg, hur är läget med dig så? Jag, jag tycker faktiskt det är väldigt fint när man förlorar sig in i ett spel så där som man sitter uppe för länge det är, Man måste unna sig det ibland Ja, Jo så är det väl, men eh, ja ja, det var ju klart värt det, det var ju himla himla trevligt och det där är ett spel vi måste köpa in till vår brädspelsklubb. Vi har... känner oh, ut eh, mer koop Det är roligt. Jag är, jag, är, jag är lite seg fortfarande. Jag har sovit ut mycket i natt. Men det är så att eh, jobbet och jag och vårt fina eh, Makerspace Collaboratory. Vi är på Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Och det är en årligt återkommande. Nu 18 år har det hållit på. Jättestor festival om vetenskap, där det finns programpunkter runt om i hela stan. Vi hänger i Nordstan, mitt i Stora Köpcentret, och där så visar vi upp en massa coola teknikprylar. Jag har med mig en hackad Oculus Rift med ett par kameror på sig, men framför allt så har vi möjlighet för folk att själva engagera sig som makers i vårt makerspace där. Så det är eh, lödkolvar, limppistoler, eh, eh, le elektriskt ledande färg och eh, ett gäng datorer som man kan testa att eh, programmera på med ett så här enkelt eh, grafiskt programmeringsspråk. Och vi får även besök av ett par eh, hackerklubbar från runt om i landet eh, som... Eh, som kommer och visar upp, det är alltså då barn i typ mellanstadieåldern som gör spel och mäckar med robot-lego och bygger saker med elektronik. Mm. Det är jättekult. Så, så är det både vuxna och barn som är målgruppen för mässan, eller? Jajamän. Mm. Härligt. Det låter som en väldigt bra grej. Ja, det är kul att se att det är en sån stor satsning på sådana fina grejer. Mm. det är bra. Om man tycker att det låter intressant med den här typen utav så här makerspace som vi håller på att ställa ut i nu i Göteborg så kommer vi faktiskt göra en lite liknande grej på Tekniska museet nästa helg. Eh, Stockholm Mini Maker Fair. Och när du säger nästa helg, då menar du samma helg som de lyssnar på det här avsnittet, va? Uh, ja, avsnittet ska väl komma ut i början av veckan hoppas vi Och sen uh, helgen som följer på det så uh, så kommer uh, jag var i Stockholm Och vi kommer ställa ut lite grejer då i uh, Tekniska museet som man kan komma på och prova på uh, Jag har inte riktigt mer information till hands just nu Men kolla upp Stockholm Mini Maker Fair. Om ni kan Den... prova på att bygga saker med elektronik och liknande All right. den 17-18 maj alltså. Jajamän. Eh, annat kul som har hänt sen sist här i Göteborg är ju att det har varit gothkon. Ja, hur var det? Eh, det var ju det jag snackade lite om. I, det var precis efter vi spelade in förra avsnittet. Mm. Och eh, det är så mysig grej. Det är en jättestor gymnasieskola, Vitfälska gymnasiet. Och typ i alla tre byggnader av den så är det fullt med... Typ i varenda klassrum sitter i grupper och spelar spel och man kan liksom droppa in och spela brädspel och figurspel och allt möjligt. Så det är liksom alla typer av spel. R rollspel också. Eh, men eh, i stort sett inga digitala spel. Men det, det är riktigt bra tillfälle att liksom prova på att spela de här ganska dyra ibland-spelen eh, man köper i stora fina lådor. Mm. Och ja, liksom testa något nytt och sitta och träffa folk som kanske det var länge sedan man träffade men som åkte till Göteborg Just för Gothcon mm. Och det här var typ, vad var det, 37-året Eller någonting, det har varit här hur, hur Länge som helst Så jag satt och spelade lite med ja, det, Några spelforskare Staffan Björk och Jonas Linderoth Och mm. helt gäng andra Just, just Staffan hade föddes Så han bänkade sig i stora matsalen Där det var fullt med folk att spela brädspel Och så var det bara maraton hela dagen Med olika stjärnaspel jag tror ja. min favorit var som jag fick testa på var faktiskt Game of Thrones Mm. Har du hört det? Nej, men jag har hört att det ska vara väldigt, väldigt bra just det här. De, de psykologiska effekterna på varandra och man inte vet vad man har varandra. Det är, det är lite som mycket backstabbing och mycket, mycket så här. Att man går ihop om saker, va? Absolut. Det är två mekaniker som, som skapar lite grann det är just att, alltså, man kan väldigt förenklat säga att det är lite som risk. Men alla lägger ut sina orders samtidigt i varje område eh, mm. genom att lägga ut markörer upp och ner. Så man, man vet ju aldrig vad folk faktiskt har bestämt sig för att göra. Så mm. man kan ju hålla på och säga så här mycket, ja men jag tänker inte anfalla dig, vi, vi, vi samarbetar här istället. Ja. <laughs> och, och sen när man vänder upp markören så är det en attackorder i alla fall. Eh, oh. Och sen lite grejer att man kan Man kan lägga bud på, på makten I form av järntronen Och någon, eh, någon eh, Det var något svärd Jag har typ knappt kollat på tv-serien Men eh, <laughs> okay. och, och, om, om man till exempel har svärdet Så får man avgöra vem som vinner I de fallen det blir oavgjort I strid mm. Och sådana där väldigt väldigt eh, ja Coola aspekter Där man liksom verkligen spelarna Interagerar mellan varandra Nästan lite utanför spelet <laughs> så GothCon tycker jag absolut man ska man ska gå på. Om man. Mm. Eh, nej, det ska man helt enkelt gå på. För det, det ska man helt, helt enkelt gå på. på. Ja, Jag ja. skulle väldigt gärna gå på det också. Det, fast nu, nu har jag hittat uh, Gelikar när det kommer till brädspel här i Stockholm. Så det behöver jag verkligen ja, inte åka till för att spela. Jag har en spelförening och sen har jag hittat. Uh, uh, kompisars, genom kompisars kompisar Så så. Uh, så har vi väldigt mycket brädspel liksom i våran cirkel så eh, Igår var jag hemma hos eh, några kompisar Och de har en gigantisk eh, liksom, byrå bara full med ett skåp Fyllt med brädspel Det är så himla fint det är som, eh, De är liksom brädspelskonnoisseurer <laughs> Så där provar jag på allting nytt eller, Vår förening brukar prova på de nya grejerna hos dem Och sen köper vi in <laughs> det som vi illar <laughs> till vår förening är väldigt trevligt Men sen så har ju jag bara hälsa på dig också. Ja. Det var jätte vi, vi åkte moped tillsammans över jättevackra Ja. I natten. <laughs> ja, det var jättetrevligt att åka moped. Jag, normalt sett brukar jag bara cykla över broarna här i Stockholm och så kommer en bruttande moped in framför mig och typ så här, bromsar in och sitter och, och gasar ner mig. <laughs> nu var det mycket skönt ja. att vara på den mopeden. <laughs> Ja, men det var jättetrevligt. Och Retrospelsmässan var ju såklart. Det var ju främst ja. därför jag åkte ner. Men det är ju fantastiskt att träffa det också, Ekel. <laughs> har man lyssnat på podcasts den senaste tiden på Spelpodcasts har man nog inte kunnat missa att det har varit Retrospelsmässan på gång. Nej. Ja, det var, ju, det var ju min första gång faktiskt på den mässan. Och det var ju som Retrogathering, fast större. Och mer events och mindre mindre gamla nördar och mer unga nördar. Det var jättestort i år, verkligen. Tycker du det? Alltså... Jo, alltså, okej, okay, det är inte typ så här svenska mässan men det, om man tänker på hur många personer när man såg kön som de lyckades klämma in där så det var ju tusentals. Oh. Ja, kön är ju legendarisk. Det känns ju som att eh, alla kommer ju att tycka att så här, ja, det var bättre för, ifall de får bort den där genetiska kön. För den, det känns som en nu känns det som en viktig del av, av hur man pratar om retrospelsmässan att så här, min, ja, kön var nice. <laughs> det är tradition att köa. Ja, det är tradition. Det tar ju flera timmar att komma in. liksom och Man kan inte se vad kan om man står i slutet ser man inte vad liksom man, man ser inte slutet på kärnan någonsin var man än står. Liksom. Utan den bara ringlar sig runt hus och fortsätter in i Nani. Liksom. Mm. Men eh, jag kunde ju skippa kärnan. Och det enda jag behövde betala för det var, var att bara sova tre timmar den natten. För vi höll på att förbereda Game Jam. Ja, det, hur tycker du det gick med det, att Game Jam? Var det lyckat? jag Ja, eh, jag blev riktigt. Jag ska inte säga jag är jätteöverraskad men jag är jätteglad över hur bra det gick. det var så att vi blev kontaktade vi i Indiespel GBG blev vi kontaktade av ett gäng utav arrangörerna utav Retrospelmässan som hade en idé om att köra ett så här game jam i retrospelstuke under mässan. Det vill säga att vi skulle liksom komma där och bygga spel på plats som sen ska visas upp. Och att bygga spel bara under mässan är så här extremt kort tid. Så vi drog igång eh, kvällen innan på, i det här Collaboratory. Och där så. Eh, ja, vi fick lite teman som hade röstats fram från eh, Facebookgruppen gruppen För Facebook-grupp. Mm. Eh, bland annat eh, en mashup mellan eh, Metal Gear och eh, Ice Climbers. Mashup mellan typ eh, Mario Bros och, eh, Ice och Metal Gear. Ett peka och klicka äventyrsspel Det var lite annan tema på det mm. ehm, Och när du så... säger Mario Bros Så menar du ju det gamla arkadspelet Innan de la till Super Och det blev ett ordentligt plattformsspel Jajamän mm. Så det är det där man går till höger Så kommer man ut på vänster sida av skärmen mm. och det kommer hela tiden Fiender från rör högst upp Som liksom går neråt Som jag tyckte såg ut som sniglar när jag var liten Alltså, Koopa Troopas ser ju ser ut som sniglar även i första, första Mario Brothers. Eller även i Super Mario Bros. liksom. Ja. Jag Bros. minns att uh, <laughs> jag, jag och min, mina bröder brukade i princip leka i det spelet. Och så här ropa en massa saker och då typ såhär ropade jag MÖRDAR SNIGEN Åh oh! typ sådär när, när, när, när det kommer den, den sista som är kvar blir det liksom röd och, och rusar ja, visst, ja. jättefort Det var MÖRDAR SNIGEN <laughs> oh. Men eh, så det gjordes massor av spel med Solid Snake och eh, mycket med platforms action Ja, jag tyckte era spel var väldigt, var väldigt lovande. Det var ju kul. Ni hade satt på så att varje sån här snigel, om vi får kalla dem det, har en vision framåt. Yes. Och inte ser bakom sig. Och blir man då sedd av, av en sån så dör man direkt. Mm. Och så ska man helt enkelt slasha dem med sin, med sin ninja kniv utan att bli sedd. Det var ju då man, man spelade som Solid Snake och Big Boss Två spel liksom och, mm. och, och jag vet och, inte om det var tänkt att man skulle slasha dem först Det var nog typ strypa dem Men vår <laughs> grafiker ville gärna ha lite blod i Så, så det fick bli att man totalt slashade dem Okej, okay. och man spelar mot varandra var väl tanken som ni tänkte eller? Ja, och vi, vi tänkte Första tanken var att göra någonting som var mer så här strategiskt sneaker Map att, att man liksom skulle lura de här Koopa som gick ganska långsamt och hade liksom Vision åt ett håll. Så att, så att man aldrig blev sedd av dem. Men sen kom vi på att det är mycket roligare att göra liksom ett, ett ganska röjigt tvåspelarspel på den här korta tiden. Mm. Grejen var också det att vi fick ställa ut prototyperna utav spelen, så här ofärdiga och grejer. Det första vi gjorde på morgonen när mässan öppnade. För det var röstning under hela dagen. Så det var liksom... Man röstade på move spelen så det gällde att göra någonting som typ funkade och såg lite häftigt ut. Mm. Vi, vi ville så gärna få in camera shake men, men <laughs> uh, dumt nog så prioriterade vi ner det lite grann för explosioner och camera shake är tydligen det man ska ha i alla spel. Mm. Jo, det är det uh, som gör att man vinner publikrösterna i alla fall på, mm. på en mässa där det finns så mycket andra intryck de måste, ni bråk, ni tävlar ju mot liksom speedruns och vanliga utställare och de som sitter och, och tävlar i turnering i NHL liksom. det är mm. deras uppmärksamhet man, uppmärksamhet man tävlar mot liksom. Men vi var ungefär 20 pers i grupper om 4-5 så det blev ett gäng spel alla blev faktiskt riktigt spelbara och ser riktigt schyssta ut den kommer nog upp på RSM-sidan snart så man kan ladda ner och spela i webbläsaren och allt möjligt. Så om det har kommit upp till när vi pubbar avsnittet så länkar vi självklart till det i show notes. Yes. Ja, men fyndade du något då, Anton? Ja, eller ja och nej. Mitt största fynd på något sätt var en liten pappbit. Och när jag säger det så, så, så säger jag inte det på en sätt som att jag har köpt typ en, ett riktigt fodral. Utan det jag köpte är faktiskt, ni vet, innan mötet i en sån här Super Nintendo-kartong. Mm -hmm. Som man lägger kassetten i och manualen bakom. För jag har ett nytt Super Mario World som hängde med någon ny Super Nintendo-konsol som ingen hade öppnat. Köpte på Tradera för typ åtta år sedan, kanske för så här 200 spänn eller något. Manual och, och kassett. Och så har det legat bara. Och så sen hittade jag en sån här for display only kartong Och har köpt den. Och nu så här, det, det där var jättelänge sedan jag köpte de grejerna. Så nu, så här, åtta år senare, hittar jag en, en insida på den. Så nu blir det liksom en komplett edition typ eh, av Super Mario World. Så det är lite kul. Vilket samlar nörderi och köpa köpa pappbitarna in i eh, kalongerna. Men jag förstår, ja. det, de måste ju vara där liksom, annars bara skramlar det runt. Ja, exakt. Alltså, det, den har ju varit svår att förvara bara det. För att man kan ju inte liksom lyfta ut den och titta på den ordentligt. För då skramlar de omkring och det är en ny manual och ny kassett. Så man vill ju inte man vill ju ta hand om dem. Jag har mm. inte så mycket samlare längre. Men en gång i tiden så hade jag ambitioner om att ha såna här grejer överallt typ. Sen så fick jag sambo och, <laughs> och så har man delade meningar om vad som är snyggt att ha framme och sådär. Mm. <laughs> um, så ja. Det försvann väl lite innan det också. Jag började tycka att spela spelen faktiskt känns mer givande än att samla på dem också. Men det, är ju, det finns någon charm verkligen med att, att ha alla de här gamla grejerna och jag tycker det är att gå runt på de här mässorna och gräva och titta och försöka hitta fynden liksom. Det är ju mm. det är väldigt mysigt. Jag, Ja, jag plockade en eh, omgjord eh, NES-dosa. Eh, gul med eh, Super Mario Bros 3-tema och så här LED-upplysta knappar. Jag har inte ens en NES men det var liksom, den första tv-spelet den någonsin fick var nes med Mario Bros 3. Mm. och Ja, det var så fin Jag, jag var tvungen att ha den Den var unik liksom för att vara där också Jag hade gärna köpt mer Eller jag hade gärna köpt såna här eh, Liksom plantor I eh, pärlplatteformat Som står i krukor Men det köpte mm. jag förra året Så <laughs> jag tycker jag är så himla fin det, mm. Jag är mest där för de här liksom handgjorda unika sakerna Som bara finns, finns liksom att köpa just då eh, Ja vill... Det var mm. jättefina mössor Det var någon som handstickade mm, mössor i akryl, som var ganska överkomlighet i priset också. Eh, det var en jättefin nässmässa. Alltså, när jag säger näss, då menar jag huvudpersonen i Earthbound. Den lilla pojken mm. med, med färgglada kläder och caps som, som gör v-tecknet. Liksom. Eh, det var typ hans han så här som man som hade liksom stort uppe på mössan. Eh, i, i fin, jag tror det en fin ljusblå och vit... Jag hade jättegärna köpt den om den inte hade varit för stor. Hon gjorde massor för, för stora huvuden. Mm. Tyvärr. Ursäkta. Men jag är väldigt glad att den var borta efter en halv dag. <laughs> för, för att jag, Annars hade jag tvingats köpa den fast den inte passade för den var så fin. Och jag gick runt och tänkte på den konstant hela dagen tills, tills den var borta. Och då kunde jag lugna mitt sinne med att någon annan har har sett den och köpt den och tyckt om den. Och kommer njuta av den i sitt liv. Ja. Men jag köpte faktiskt spel också. Jag köpte Snake, Rattle Roll till Sega Mega Drive. Ja, ah, klassiken. Jag var sugen på att göra en multiplayer-variant av just Snake, Rattle Roll till Game Jammet. Innan vi fick reda på temorna. Ja. <laughs> så svårstyrt. Ja, ah, och, och det verkar... Jag tror att det är ganska jobbigt att göra också. Alltså så mycket plattform som moment i isometrisk vi liksom. det är, ja det är ganska otacksamt att skapa tror jag för att när man ser folk speltestare så går det åt helvete hela tiden det blir det inte mm. så. Eh, men eh, ja det var det var ett trevligt inköp tycker jag. Jag vet inte riktigt om, om jag ska behålla det eller om jag ska ge bort det till min, till min bror som samlar på mig det spel. För jag tror inte han har det. Ett av de få han inte har. Uh, han lyssnar säkert inte på den här podden för han är dålig på att lyssna. <laughs> Men uh, han har kvar det kanske en present någon gång. Uh, om jag inte ska ha kvar, ha, ha kvar det. Jag har hört att det är en väldigt bra version av spelet. Mhm. Mm det. Jag känner knappt till att det fanns på Mega Drive faktiskt. Men det. Är... Mm -hmm. Gul att höra att jag gör det. Ja. Uh. Uh, vet du vad jag har varit förutom Göteborg? Eh. Uh, nej. Jag har varit i Visby på Gotland. Aha, vad var det där? Ja, jag hälsade på studenter. I jobbet, i jobbsyften. Och då fick jag spela ett, ett väldigt intressant ett, ett, ett, ett racingspel. De hade liksom tagit fysiken lite grann från Tony Hawk. Eller från att skata och lagt in det i ett Unity-baserat spel eh, som gick ut på att helt enkelt ta sig snabbt och långt framåt i en slags open-world-miljö. Mm -hmm. Så att målet är liksom inte en liten flaggstång långt borta som det brukar vara i open-world när man racer, liksom utan här ska man bara ta sig snabbt framåt och långt. Och, och det är väldigt kulligt. Så att Mekaniken funkar så att du håller ner en knapp när du är, åker i nedförsbacke och då liksom tänkte i som i Tony Hawk att, att man liksom hukar ihop så där mm. eh, och då åker man snabbare. Och om du trycker samma knapp eh, när du är uppförsbacke så tappar du fart. Så det handlar liksom om att tryck, trycka liksom följsamt med marken så där. Det är en härlig ja, känsla på något sätt Ja, en väldigt härlig känsla, väldigt bra så Och det, det som händer då är, är att att den här Karaktären man är Skapar gravitation liksom lokalt Där man står, så man blir liksom tyngre Man använder G-krafter på något slags alienvis liksom mm. För att glida fram över Miljöerna, så tar man lite saker Som boostar ens fart och, Ja, det, det såg riktigt Lovande ut, de pratade om att De kanske skulle lägga in lite multiplayer jag skulle jättegärna spela det i liksom, typ som ballongfight i, i Mario Kart. Och man bara åker runt i den här öppna världen och liksom kaosar omkring med sina kompisar. Och det är rikt, riktigt roliga med mekaniken är ju också att tappar man fart... Så kan det bli riktigt svårt att komma upp i farten igen. Så att två personer, mm. tänk två personer som åker sida vid sida jätte, jätte långsamt och försöker liksom huka sig och så här, lägga lite, äh. jag <laughs> inte, lägga lite liksom vapen på varann. Och ja, Catch the Flag skulle vara fantastiskt också. Eh, lag och eh, riktigt bra potential har det här spelet. Vi får se om, det, om de visar upp det på Gotland Game Jam eh, eller Game Conference som de har snart. Mm. Ja, vad kul. Vad... Hade det något namn, sa du? Jag vet inte om det hade något uh, namn än, men det kommer nog visas upp på den mässan. Jag tror att mm. det var första- eller andra andraårsstudenter, så de kommer ju vara, de kommer ju visa upp det här spelet och fortsätta arbeta på det förmodligen, för att de hade ju mycket kärlek till det. Liksom. De var de har bara några veckor inne i produktionen, och det var liksom en spelbar, schysst bana och som verkligen gav de här intrycken. Så det ska bli kul att se vad det blir. Vi kan posta om det i framtiden när, när vi har fått namnet och de har visat upp lite mer. Mm. Um, har du gjort något ja, ja. mer? Eh, har jag gjort det? Nej, det har väl mest suttit och, och hackat på en Oculus och där, eh, mm. på jobbet. Men eh, jag vill passa på att tipsa om att... Eh, vill man veta mer om just eh, eh, mässan Så tycker jag att Svampriket gjorde, har gjort Ett riktigt bra typ så här, temaavsnitt om det Då de mm. intervjuar alla möjliga Som var där och eh, där Pratar jag också lite längre om hur det var Just att hålla ett game jam under det här Så eh, det, vill jag, det vill jag Propsa lite för Härligt Så eh, ja Har det hunnit Spelats något då Oj oh ja, jag har spelat ganska mycket faktiskt Jag har spelat eh, lite roliga browserspel Till att börja med eh, En kompis till mig var över och vi käkade middag och sådär Och så började han prata om, om att det finns ganska mycket bra browserspel Och nämnde massa namn som jag aldrig hade hört liksom. eh, Till exempel har jag spelat ett eh, <går> Ett eh, jätteskumt eh, idolspel. Vet du vad idolspel är för något? Mm det är väl typ som det där, vad heter det, klick vi... The... Cookie clicker. Ja, precis. Ja, cookie clicker är väl det mest kända exemplet för att det är så provocerande. Liksom. Det är så himla nedlåtande och känns som en satir av ett idlosspel. Idlosspel är ju helt enkelt spel som spelar sig själva när du inte är där. Eller ett, en viktig del av spelet är att du ska lämna det på och sen mm. återkomma till det när det har gått tid. För att göra nya beslut Det är som att man har lyft ut grinding-biten ur ett rollspel Och ibland lämnat lite strategiska moment Men nästan ingenting. Mest så här bara att du kan grinda du kan grinda om och om igen Men du måste vänta mellan de här grindingspunkterna liksom. mm. Men det finns ett väldigt... Jag tyckte om det här spelet Det heter Candies Och det har en jättekonstig url det är något skumt assi om det heter så, liksom spel som, det är väldigt simpel grafik. Och det första man kan göra är antingen äta godis eller slänga godis på marken som liksom trillar in en godis varje sekund. Så här. När man fått hundra godis här så köper man ett träsvärd och så kan man klicka på att så här, gå ut på äventyr och så ser man att man går igenom en... En grita. då är lite tecken så här att gubben liksom går från vänster till höger och slår lite träd och då får man godis snabbare. Och när man har fått 200 godisar så kan man <laughs> så kan man få ett bättre svärd och så kan man slänga 60 godisar på marken tillsammans så blir de en lollipop typ. Mm. Och med en lollipop så kan man... Odla lollipops som så man får en lollipop-farm och så börjar växa det. Och, alltså det, det finns förmodligen ingen poäng med det här spelet. Som alla andra idol-spel så bara växer de här projekten man tar på sig hela tiden. Det blir dyrare och dyrare att handla. Och man kan väl... I det här spelet fanns det ju uppdrag. I guckyklickar finns det ju ingenting sånt. Men jag har gått på lite quests genom berg och dödat troll och sådär... Det är förvånansvärt Mysigt att liksom Klicka in på det lite så. Här. När man sitter och surfar annat så klickar man in på det så här var 15 minuter och Gör lite beslut mm. och sådär Jag har faktiskt oh. också spelat det här det, Jag tror faktiskt det heter Candy Box. Ja det kanske det heter Det har urlen Candies.anyway.net mm. det, det är det. Det. samma vi tänker på Jag spelade det under ett game Jam. Någon mm -hmm. tipsade med om det i början där Och så sitter man jättefokuserad och jobbar på någonting Och så plötsligt så bara så "Åh ah, Shit, jag har typ 10 000 candies Vad ska jag göra med dem? Eh, jag hamnade någonstans där jag hade typ en lollipop farm Som gav bara så här extremt mycket eh, Och jag visste knappt att jag skulle göra med alla mina resurser Så jag, jag vet inte hur länge liksom det tänkte att man att spela det Men det, ja. det är fint, jag gillar grafikstilen Ja, det är väldigt schysst. Just, just nu har jag, jag vet inte ens, jag har inte ens kommit fram till vad man gör med, med lollipops. Liksom. Mm. Jag har inte kunnat köpa någonting för dem än, Men ja, vi har köpt lite magier och sådär som jag kan använda i mina quests. Men det är, ja, det är vad det är. Liksom. Det är fortfarande ett idolspel. spel ja, Däremot har jag spelat ett ganska chockerande spel. Oh. Frog Fractions. Har du hört talas om det? Nej. Vad roligt, då får jag berätta om något nytt. Eh, det är lite sådär eh, ett spel man, man bara ska spela och som, som man kanske förstör om man pratar om. Men mm. det jag kan säga om det vi får prata mer om det i nästa avsnitt, men det jag kan säga om det är att eh, det verkar vara ett här halvdåligt flashspel för barn där de har snott ett spelkoncept som har funnits tidigare och typ så här, bantat ner det till full flash-grafik Det är första intrycket och sen får du se vad som händer <laughs> Spännande, vilka plattformar är det på? Det är ett flashspel så att okay. allt utom iOS typ. mm. Frog Fractions ah, cool. Ja, det är också en URL som vi kan länka till Vi får googla mm. fram det helt enkelt eh, Ja, så vad har du spelat? Ja, det är inte blir så mycket tid till att spela. Jag har. Jag väl. Jag har tagit min. Min. Min. Oskuld i Dungeons and Dragons. Men det är ju ett. Det är inte så mycket elektronik i det spelet. Det är mer ett traditionellt. Mm. ärketraditionellt traditionellt. Pen- och pappers-RPG. Ja, jag förlorade äh, den oskulden förra året. Så jag är också ganska ny på den. På det. På det sättet. Men vad, vad tyckte du? Vi körde faktiskt den typ läkta eh, femte versionen av det, D&D eh, Next. Och det var ganska så här eh, för en, ja, typ Förenklat kändes det som. Det var lite så här schyssta mekaniker som att om man var disadvantaged så slog man två tärningar och valde den lägsta. Om man var advantaged så slog man två tärningar och, och valde den högsta. Och jag, fick, jag kände att det gick ganska fort att spela det här Men det kan hända att den spelgruppen Som jag brukar köra med Vi är så vana att köra såna här typ eh, Indie-rollspel Där man liksom berättar en histori historia Kollaborativt Så vi arbetade med spelledaren Ganska mycket sådär liksom. Och det, mm. det, det blev inte så där jättelånga Omgångar Där man bara bråkade om vart man skulle gå och sådär, Utan det Det funkade bra och sen så gjorde vi en kul grej att vi hade liksom en sån här... För det... Jag hade inte riktigt klart för mig just den biten att eh, Dungeons and Dragons handlar mycket om striderna som man spelar på ett rutnät. Yes. Oftast med små plastgubbar. Och vi hade en sån matta som man liksom kunde rita på med typ whiteboard-pennor och sen bara torka av. Så vi fick rita ut terrängen gemensamt och placera ut hinder så här innan vi riktigt visste vad vi skulle möta. Mm. Eh, och det, det var ganska kul. Och... Vad kan jag säga? Jag tycker dvärgmagiker verkar helt OP i, i nya versionen. De kan ha armor på sig och är duktiga på svärd och yxor och armor påverkar inte så magiförmågan så trots att jag hade typ använt jag spelade en dvärgmagiker och trots att jag hade använt mina två trollformler som man kan använda per dag på level 1 så, så kunde jag typ klyva en massa kobolder och grejer. Så ja det en intressant sak med just den här nya versionen är dock att människor får typ plus, så här, bonus i alla stats. Alla andra raser får det i bara så här typ ett par stats. Men människorna är liksom inte bara klassiska fantasy-tropen att säga: Människor kan liksom bli bra på allting, de är liksom The Wild Card. Mm. Eh, utan i det här säger de verkligen så här: Över bra. <skratt> Ja, alltså kliva kobolder är ju himla, himla nice. Men okay. man märker ju på, på Dungeons and Dragons-spelsystem och äventyren som, som är skrivna för det ofta att det är väldigt stridsfokuserat. Och det är, man belönas ju mest om man power gamer liksom. Mm. Vi har tänkt faktiskt att eh, turas om och köra de här äventyrsbitarna med eh, ett eget eh, regelsystem som vi har byggt, eh, Downtime. Som, som är mer just kollaborativt berättande Och inga regler kring strider direkt så Där där våra karaktärer liksom hänger i typen eh, Hänger i sin hemmabas mellan äventyren Och vi utvecklar deras personliga relationer eh, Med lite mer lättsam stämning Så det kan liksom vara att, eh, att eh, liksom En unge har sprungit bort i byn brevi Eller att eh, mag magiken har liksom förvarat sina, sina potions och sånt i, i matförrådet och någon har börjat läcka och så, så blir det ett mögelmonster eller någonting och sådana här liksom vardagliga problem som kan uppstå i, i, i, i D&D-universumet så, så, så, så lägger vi vår lite indie-touch på det så att säga eh, Men förutom det så har det mest blivit kört lite chivalry som är ett eh, hack and slash i ordets rätta bemärkelse. Man springer runt och kör multiplayer-matcher med svärd och, och sköldar i medeltidsvärld. Eh, de har släppt en expansion till det nyligen. Det är alltså ett PC-spel. Där man typ kan vara olika eh, slagskämpar från hela historien som möter varandra. Det är typ inspirerat och sponsrat av någon så här TV-serie Deadliest Warrior där de spekulerar i så här skulle en spartan vinna mot en riddare med bredsvärd eller skulle samurajerna vinna allting. Men så tycker man kan man testa att göra det i det här spelet och det är liksom ninjas, pirates, samurai allting. Och de har precis fattat liksom vad som är grejen, vad, vad folk tycker om i ett sånt här dumt spel. Så det finns en skrika knapp och alla olika Gubbar skriker på sitt helt. <laughs> väldigt utstuderade, fantastiska sätt. Vikingarna skriker med riktigt så här. Rullande R och typ. Piraterna låter precis som pirater ska göra. Och ja, det är ett roligt röjigt spel. Ganska buggigt, men det gör det nästan bara roligare. Det låter roligt. Du, var, var spelar man det här? Det är också det är bara PC det finns på. Det har nog inkluderats i. Jag har inte kollat upp det så noga, jag tror nästan att studion som gör det är ganska liten För det har nästan varit med i typ Humble Indie Bundles nu när jag tänker efter mm -hmm. Så vem vet, man kanske redan äger det om man typ köper, köper Humble Indie Bundles då och då Och, och ja. bara så här får mer en massa extra grejer Jo, jag, jag är ju en av dem, så <laughs> jag kanske har det i mitt bibliotek utan att veta om det Vad heter det? Chivalry, Medieval Warfare har jag för mig Okej, okay, jag, ja, jag, jag känner igen namnet. Jag har i alla fall sett bilden på det. Mm. Och eh, förutom det så... Eftersom det på något sätt... Eh, så här, representanten från EVE Online. Jag har spelat en del EVE Online också. På, mm. på eh, senaste veckorna. Och det hänt lite intressanta saker där. De jag spelar med brukar varje år göra en ganska dryg sak. Och det är att man... Eh, i huvudhandelssystemet i det spelet, det heter Jita, så åker alla in med sina stora fraktskepp och eh, lastar av grejerna i rumstationerna. Och sen så kommer folk och liksom bedriver handel där och åker iväg med saker de har köpt i sina stora fraktskepp. För i det mm. spelet så måste liksom varorna verkligen fraktas och, och liksom ske handel på vissa ställen. Ehm. Um, och det här systemet ska liksom vara säkert Om man skjuter någon så kommer Genast massor av polisskepp Och spränger en eget skepp Så man ska inte kunna grifa varandra där liksom All right Men eh, då finns det då en faktion En stor allians som En gång om året eh, Kör ett event Som de kallar för Burn Jita Lite så här Burn Rome Stil på det Där man åker in med massor av billiga nybörjarskepp med så här. Jättestarka vapen på Men som de, de har inte uthålligheten att skjuta länge liksom. de, de kan bara skjuta typ en salva Och mm. koordinerar Så att de är typ hundra små skepp Som åker och spränger Varje sån här stort fraktskepp som kommer in i systemet Så först varnar de så ingen vågar åka dit Och sen när de som väl dyker upp Och ska bedriva handel eh, Spränger man, och sen kommer polisen och spränger Alla små skepp, men de är så fullastade Med dyrbara varor, de här stora skeppen Att det liksom, det lönar sig i längden i alla fall och på så sätt så stoppar de marknaden för typ en hel helg och, och priserna, hela prisbilden i spelet påverkas och det gör de för att gynna sin egen faction det här. Och jag menar, det här är ganska drygt och man skulle ju kunna säga att det är typ en sorts liksom, trollande eller grifande. är terrorister. Ja, uh, uh, de varnar först i alla fall. Men, uh... men <laughs> Vi varnar ju för terrorattentatet, det är, väl, uh. det är väl en klassiker det också. Lite sådär eh, Men liksom, Att det är ett spel förändrar situationen på något sätt För det här är här spel Man kan fastna liksom, i ett bara typ som Ungefär som eh, Som liksom, candybox Att man bara fortsätter att göra någonting Och liksom samlar på sig mer och mer Men det finns inget, inget mål med det mm. Och när det här händer så liksom om man, om man håller sig i säker rymd i det spelet så, så händer det inte så mycket i spelet Det finns inget slutmål eller någonting och när det här händer så blir det ändå ett par dagar Utav spänning Och liksom vissa försöker försvara det här systemet Så liksom De, de får en anledning att rycka ut i krig I det här säkra delen Utav spelet Och det, det liksom Händer en massa Och det skapas plötsligt en konflikt i ett område Som annars bara liksom Man sitter och, och Det händer inte så mycket och Man kan argumentera för att det här skapar liksom Innehåll i spelet som inte finns där annars Eh, det här stöds för lite av att utvecklarna stödjer det här. Och de tycker att det är så här: ah, vad, Det blir skrivs ju så mycket artiklar när det här händer, liksom, För att det är en så stor, koordinerad grej som måste ske. Mm. Och eh, det gör ju massor av reklam för spelet. Så ja, det, det är en, ett väldigt annorlunda synsätt de har på sitt spelutvecklarna. Mm. Och det roliga är att det här sker bara ett par dagar innan sin st deras stora liksom så här, eh, sammankomst av fans på Island. Det är där utvecklingen håller till. Fanfest. Mm. Så de som har den här alliansen och beordrar att det här ska ske och som styr det dygnet runt under en hel helg. De liksom kör det och sen direkt hoppar de på planen och åker till Island för att liksom få ta emot, ta emot eh, eh, liksom riktiga reaktioner på det från spelare. Och jag har hänt att det, det blir bland en del slagsmål och grejer där på Island kring den här festen. För liksom folk, folk tar spelet ut i verkligheten och konfronterar varandra. <skratt> uh, det är egentligen helt sjukt. Men det är så. jag tycker det är så himla fascinerande att studera det här på insidan och hur det förhållandet som utvecklarna har med spelet och spelarna liksom påverkar hur det spelas och påverkar vilken sorts människor det lockar och, och vad mm. de gör. Och eh, det ska väl sägas det att de, de avtäckte ett stort monument till det här spelet för det har funnits ute ut i typ tio år nu på Island där de har ristat in eh, det som är monolit och en glasskulptur och en grej emellan. Eh, men på monoliten har de röst, eh, ristat in en halv miljon spelarnamn typ alla som är aktiva i spelet. Oj. Och det började med så här, direkt första kvällen att eh, någon satt ett klistermärke för sin faction på den här statyn. Och, och sen så var det någon som fick sitt namn bortskrapat Och sen var det så här. No. Så det är så här, oh my god oh. Det, om, om utvecklarna inte är helt borta så måste de ju ha räknat med det här De måste ju typ så här ha tänkt att det här monumentet ska bli en förlängning av spelet Och dess konflikter <laughs> i verkligheten Ja, <laughs> oh, det är ett fascinerande ja. spel Men det här är inte PC Gamer-podcasten Så vi kanske ska prata lite indie Ja, vi kanske ska prata lite in det. Jag måste bara säga att det är roligt att utvecklarna alltid i de här intervjuerna gillar... Alltså man måste påpeka att, att de har fler spelare än vad det finns befolkning på Island. Ja, visst ja. <laughs> jag vet inte hur många gånger jag läst det är oh. citatet. we're this little rock in the big sea and we make games for the whole world. Ja, <laughs> jesss. Oh, yes. Ja, vad, jag har för, att, för att prata om för att inte prata lite mer in det så har jag spelat Dark Souls Och jag har typ mm. blivit jättetrött på det Dark Souls 2 alltså Oj! Ja, alltså det var ju jättefantastiskt och jättebra Men oj vad det upprepar sig och Jag vet inte, spelet blev på något sätt lite för lätt, tyckte jag Och sen så har det liksom inte, det står och stampar och så nu kommer jag till en skitdryg miljö där man bara, man är nere liksom i katakomber och möter en massa maskar och det är en massa poison. Och, och det är inte särskilt svårt, det är bara himla, himla drygt att konstant hela sig själv och, och det är mörkt och man ser inte vad fienden är och det är liksom, it's not fun. Hör, det låter lite som poison i Valdi's story. Lite så. Faktiskt lite, lite åt det hållet, fast i 3D. <laughs> nej Men det är faktiskt väldigt mycket så. Det är jättemycket fiender och man måste ta av liksom en och en. Och, ja, det här är ju sjukt mycket bättre spel än väldigt story. Men, eh, men jag tycker, jag vet inte om jag kommer spela klart det för att det känns så segt att komma in i det här området. Jag gick in och kollade guide och kollade om jag har missat något annat område som jag kan ta istället. Men, men nej, det är det här. Och, hur, ja. hur långt in tror du att du är ungefär? Jag är nog eh, mot slutet tror jag eh, okay. Jag har spelat 40 timmar och är på level 130 eller något sånt där så. Men du, du kan inte ge upp nu Anton, kämpa på! <laughs> Ska ja, jag säga jag, sådana jag... nevaldis-storier när jag har slutet. Men, ja. Jag funderar på att bara ruscha genom området Ta på mig bra uh, Poison Gear och bara så här: Rusha till nästa bonfire och ja. mm. Vi får se, jag kanske tar mig and någon helg Men som det känns nu så, så har jag ingen lust Att spela klart, det känns som att jag har fattat liksom. Eh, har du spelat Towerfall Ascension? Nope Det var ett ojaspel Som släpptes förra året mm -hmm. Och det har nu portats Till PS4 Det är ett multiplayer-spel Där man skjuter varandra med pil och båge och det är liksom, ser ut som ett gammalt pixelspel men väldigt detaljerat väldigt eh, väldigt juicy grafik. Man kan liksom om du missar någon med en pil så den precis liksom är på håret så här över huvudet då kan mössan flyga av. Mm. <laughs> och liksom landa på marken det är ju snygga animationer och väldigt så här jag tror att många skulle använda ordet latcho. För att beskriva det här spelet <laughs> Jag vill inte använda det Så jag får tvungen att låtsas att någon annan använder ord Men det är, det är liksom Det är lite som Smash Brothers Fast simplifierat Och väldigt, väldigt skilltungt Det finns några moment av Att man hjälper den som ligger sist i rang Att den får lite mer Den börjar med lite fler pilar varje match Men annars så Så är det 100% skill <laughs> liksom. Men väldigt party Väldigt svårt att hinna se vad som händer om man inte har spelat det väldigt mycket. Precis som smash. Att så här. Ja, det händer så mycket på skärmen. Jag kan inte se vad som dödade mig. Blah. Typ så. Uh, jag älskade det. Det är någonting jag måste köpa till min PS4. Och jag måste fixa lite fler kontroller. De jävlarna har ju inte gjort PS3, DualShocken, uh, liksom användbara till PS4. Än, så man måste ja. köpa <laughs> nya kontroller. <laughs> och jag De det tragiska tragisk. Alltså det är tragiska är att köpa nya Kontroller till ett spel som skulle Kunna släppas på Super Nintendo liksom Ja Det känns lite, lite fånigt Jag har liksom fyra stycken 64 Kontroller, fyra stycken Gamecube Kontroller och fyra Stycken Xbox-kontroller Kan jag liksom inte använda det här till Det känns så Himla fånigt bara mm. Så det har varit min speltid Sen sist Mm All right. Ska vi gå vidare till postsäcken? Let's do it. Mm. Och eh, vi kan väl börja med att vi fick lite svar direkt efter vårt förra avsnitt. Mm. Eh, från vår vän Joshi. Ja. Och eh, han skrev på vår Facebook-sida. Du gör ett bra jobb, grabbar. Jag blir alltid lika glad när det står en etta vid den rosa loggan i podcaster. Fortsätt med det ni gör, för ni gör det väldigt bra. Vi ses på RR Meetup 2014. Jaj, Och det gjorde vi Yay. också, vi träffade honom. Ja. Så, tack för det. Det var på. han som var våran retrohjälte förra året. Och styrde upp förra, vad heter det, retroresan-träffen. Ja, den här gången så var det ju... Efter ett hemmafest hos Nide mm. Och sen så drog ni iväg till, till... Vad heter det? En fest i åtta bitar, va? Ja, men det var inte det jag syftar på. Jag menar att Yoshihoto eh, styrde ju upp träffen förra året, alltså. Han väldigt mycket, va? Ah, han, han hade med sig jättemycket gear och, och prylar till som alla. Alltså, det var ju... Vi kanske... Rörde 5% av allt. Av, av spelsamlingen han tog med. Väldigt. På det sättet var han, var han retrohjälte sa jag. Men du gick in på att vi var på. Årets. Ja. Vi var på. En fest Oh, visst ja. Gösses, uh, yes. nu blandade ihop allting. Ja. ja. <laughs> Så var det. R-Mitaf. Det var ju en sorts Mitaf även efter RSM. Men. Uh, ja Confused, gickel. Confused, Jickel är så confused. Jickel confused. Uh, ja, men uh, tack för de fina orden, Yoshi. Ja. Jag har även fått ett, uh, en kommentar från en uh, polare till mig som uh, är fluffigt, men han heter uh, Robin. Vi var faktiskt, det var faktiskt vi var arbetskamrater på det här lagerjobbet jag snackar om ibland. Där jag började lyssna på podcasts och upptäckte retorresan. Så vi brukade ja. lyssna i kapta. Vi stod typ några, några tio meter från varandra. Och så lyssnade vi nästan samtidigt på avsnittet. Och så brukade vi skrika till varandra när, när eh, någon sa någonting. Och när Samson hade fel. Eller eh, ja, <laughs> sådana grejer. Det var, det var så trevligt på det där lagret. Härligt. Men... Han säger så här och kommer med lite kritik också. Mm. Står och lyssnar på tredje avsnittet av Spela i. Kommer hela tiden på saker jag vill, säga, jag vill säga om det jag hör. Men eftersom jag lyssnar på podcast när jag diskar, städar eller tränar så blir det sällan möjlighet att skriva ner. Och så hinner jag glömma det. Men nu har just diska klart när det hände en grej. Så nu ska jag skälla lite på dig. <laughs> Gud vad bra. Då tar det. När ni pratar om att ni fått hosting av Thomas från Santriket så passar du på att göra en shoutout till Thomas Tjej som du bara presenterar som Thomas Tjej. Hon får inget eget namn utan det blir hela hennes identitet. Lite klantigt med tanke på att ni annars verkar väldigt genusmedvetna i eran podd. Nu när jag har fått skälla lite vill jag övergå att hylla, hylla lite också. Supermysig podcast. Tycker ni är bättre än retroresan? Jag kan vara biased eftersom jag känner dig Och fick en liten crush på Anton När jag träffade honom på tisdagsöl Någon gång vintern 2011-2012 Blev sugen på att vara mer och diskutera Oj Åh oh. wow. Tack så mycket för det, det Robin och, och lite Lite farliga ord där Då Kan man jämföra podcast där <laughs> Ja vi Behöver kanske inte gå in på det närmare Men han har en crush på mig mm. Eh, och, och ja, jag, jag har inte hunnit Lyssna igen på avsnittet Men det är självklart kast Och bara säga så här. ja, ah, Thomas Tjej eh, ja. Jag vet att jag sa vad hennes nick Var i alla fall, Sweeblis, Men hon heter i alla fall Emma Och eh, Emma har en Twitch-kanal Som eh, verkligen börjat ta fart Hon hade faktiskt med eh, Notch och spelade Lite grann för ett tag sedan mm -hmm. Med gamla polare Så, ja, nej det var, det var klantigt av mig. Och det var bara någonting som blev. Men det är tyvärr ja. så det oftast är. Att man blir saker som man säger utan att tänka efter. Precis. Och ja, tack för feedbacken. Det där är, är jättebra att och, och liksom lära sig och se och höra och tänka på. Mm. Eh, och så vill jag också säga att jag blev så glad att äh, Peter från Play Before You Die äh, sa, sa hej och tyckte vi gjorde ett bra jobb på när vi träffade honom på efter äh, re, vad är det, efter retsspelsmässan. Mm. Och äh, lyssna på Play Before You Die. De gör en jättemysig podcast och äh, med konceptet att det är en bok med vad är det, 500 spel man ska spela in när man dör. Eh, precis. Och eh, så eh, ungefär lite som, som vi gör och reto gjorde att de fokuserar på ett spel varje avsnitt och diskuterar det. Så schysst podcast. Nice. Eh, sen träffade jag en person som kände dig och mig som inte jag kände på, i kön till det som är så bra med kön, till Retrospelsmässan. Ja, ah, spännande. Eh, Rickard Wahlberg heter han. Han eh, började lyssna på Retroresan lite eh, sent. Jag tror att eh, sista avsnittet hade släppts när han liksom hade börjat komma i kap. Eh, men så han eh, tyckte det var skitkul att du och jag hade börjat göra en podd. För han kände ju till oss från Retroresan, men liksom in, inte hade, eh, han har väl inte googlat alla som Skriver inte i resa liksom. Eh, så. Han tyckte det var jätteroligt att vi hade gjort en podd, så nu har vi en ny lyssnare. Ja, oh, vad kul! Ja. Så det eh, är han har, varit, han har faktiskt varit så duktig att han har lämnat en eh, kommentar också på vårt förra avsnitt. Ja, så. Eh, men. Eh, Rickard Reless. Jo, detta låter ju jäkligt pro. Fint ljud, och sen har ni en stilig hemsida med. Jag blev väldigt sugen på att spela valdi när ni började prata om det men det var nog tur att inte han det för sen kom hatet. <laughs> to the moon hinner jag inte köra klart med er men nästa spel kommer jag att haka på. By the way, Dust är gratis för Xbox Gold folk just nu. Ha det sweet och höra nästa gång. All right, så Dust uh, är gratis alltså. Det måste mm. man ju... Ja, jag tror jag har guld fortfarande så det måste man ju titta in. Mm. Det är också lite Metroidvania-aktigt, Slash va? Typ. Han menar Dust and Elysian Tail va? Jo, men det är det jag tänker på. Mm. Man springer väl runt plattfor plattformare i eh, ja. Metroidvania-stil, va? Har för mig? Mm. Jo, Eller, det, det är jag minns också. Vi får kolla upp det. <laughs> Tufft. Det är absolut någonting som vi kan tänka oss att spela framöver. Det är så himla indie-produktion också med typ bara en person som har gjort det mesta i det. Mm. jag minns att det var väl ett um, Summer of Arcade-spel förra sommaren, va? Mm, tror jag nog. Jag tror det, jag tror att jag var extremt taggad av, att, av hur det såg ut. Uh, och sen så blev, tror jag, alla uh, Summer of Arcade-spel fick ganska ljummet mottagande den sommaren. För jag köpte inget. Mm. Uh, så de uh, recensenter jag litar på var liksom ganska så här. Ja, det var, det var okej. Okay, väldigt vackert och sådär. Men eh, jag tycker definitivt att vi ska kolla in det och eh, nosa lite på det i alla fall och se vad, det, vad vi tycker. Det kanske blir ett spel för den här podden. Mm. Okej. Okay. Det var allting i postsecken för den här, den här veckan. Men det är bara mm. att tweeta till oss eller lämna kommentarer på hemsidan eller på Facebook. Så försöker vi hitta det på alla ställen och ta upp i avsnitten Precis. Då är det dags för To The Moon. Det är alltså ett eh, spel gjort i RPG Maker. Det släpptes för eh, tre år sedan nu och är utvecklat av FreeBird Games. FreeBird Games är faktiskt mestadels en person. Kan um, uh, Gao kan sig för Reeves Online men för det här spelet så satte han ihop ett litet team med en handfull personer som, ja, som blev Freebird Games mm. och vi pratade ju förra veckan om att ni, om ni ska spela det här så köpte direkt från utvecklaren där det finns för 69 spänn men det finns också på Steam och lite möj alla möjliga andra ställen att ladda ner Ja, jag är till och med så knäpp att jag köpte det två gånger uh. <gör> Jag hade redan köpt det på Steam Och så sen så, när vi sa det där Så gick jag ju som, som vi Bårdade in och köpte det Och sen kom jag på vänta en sekund Och så gick jag in Men det är liksom 65 spänn Så mm. jag tänker inte börja disputa mitt, <laughs> mitt köp med honom, det är han värd Jag fick det mm. säkert i någon jävla indie-bundle För noll kronor för... Ja, Det var varit med i en indie-bundle I alla fall Okej. Okay. Ja. men Så... Vad är det första du möter När du sätter på det? Ja, det är musiken en, en lite, Ett stycke på piano Som jag direkt känner att Oj, det här, det här känns Vilken bra musik Det känns som att jag har hört det här förut mm. Och sen så ser det lite så här Ganska Både klassiskt ut Men också lite grann så här Indiespel på dator gjord i RPG Maker Strax efter millennieskiftet Det är mm. det, det är en lite äldre Gamla skolans indiespel mm. Jag regerar direkt på att, att Det var väldigt länge sedan jag spelade Någonting som var pixelerad eh, Liksom till 100 Som det här mm. eh, Nu det är inte kanske inte riktigt det men, men liksom det man möts av i början är liksom En pixelvärld helt och det var länge sedan jag spelade något som var i alla fall 16 bitar. Mycket som sig är ju liksom mer eh, simplifierat än, än den här grafiken. Eller mm. lite mer åt, åt liksom, eh, anime-hållet eller väldigt story hållet så. Precis. Så det var härligt att mötas av tycker jag. Jag kände också det att det var härligt att komma in i ett RPG igen. Eller någonting som kändes lite som ett RPG. Det var mm. någonting jag först kände skulle vara lite så här. Ja, det gjorde mig inte mer sugen på att spela spelet. Jag kände att det var länge sedan jag spelade liksom spel i RPG-formatet och det var ingenting som riktigt riktigt lockade att göra igen. Men när jag väl satt där så var det så här, "Ah, oh, visste jag. Nu känner jag mig redo att ta emot en, en härlig story och liksom mm. kunna ta det lite lugnt i spelet." Eh det var till skillnad lite grann från när vi spelade Don't Star, och det var så här Minecraft gameplayet som kom fram igen och jag känner mig så färdig med det. Så var det så här: ah, ja, kanske kanske är redo att börja köra lite mer klassiska RPG scen. Mm. Så konceptet i det här spelet måste vi kanske berätta lite om. Det är ju då mm. eh, ungefär som ett japansk rollspel där man har tagit bort strider mm. och man har tagit bort. Eh, att det att man möter nya karaktärer och, och utforskar nya städer utan istället så koncentrerar man sig på en liten berättelse eh, inom världen som ser ut och känns väldigt mycket som en, ett JRPG mm. eh, Man gör ju till och med en grej utav det där att man eh, man kommer in i en sorts strid mot typ en ekorre Åh oh, det är så himla roligt Åh oh, jag skrattade. Så ja. kul Man har precis pratat med ett par barn som så här, bara, när Jag inte går i skogen, då är jag en riddare Och jag är en magiker Och så blir den här striden Och så får, typ, får man välja hur högt man ska skrika I, i sitt battle cry Och så, och så ska man slå i ekorren Och så barnen bara Vad gör du? du får inte slå, slå djur Och så striden Ja, det var så kul också För jag, jag hade... Äh, min kompis som jag hade över som tipsade om Frog Fractions sådär, mm. vi började spela det här, väl, började spela Tudemoon tillsammans då eh, och han ställde frågor om spelet och jag hade liksom inga svar utan jag sa ju att eh, tro, jag visste bara vad jag trodde om spelet liksom, vad jag hade hört, men det ska vara en fin story och så. här. Och han bara, men det ser ju verkligen ut som ett JRPG säker på att det inte strider och så där. Jag Ja, nej, det tror jag inte. Det ska vara fyra timmar långt och så där. Och så sen så kom vi in, Kom vi till den här ekorrfighten. Eller mm. <laughs> det som börjar vara eh, och det kommer upp en meny och de ställer sig på varsin sida av skärmen liksom i så här fighting stance. Då var det så himla befriande att av barnen och bara, "Men vad gör du? Du får inte slå ekorren." <laughs> ja. Ja. Oh. Eh, Uh, Sånt etablerar i spelet väldigt tidigt och väldigt bra mm. Just vad det går ut på Och, och begränsningarna vad man, vad man befinner sig inom liksom. Och uh, det fokuset är ju Att berätta en viss historia Som, som liksom Ramarna sätts upp ganska tidigt i det mm. Att uh, det handlar om En döende man Som uh, Som Johnny som ligger liksom i en Och han Han är medvetslös i stort sett Man hör honom aldrig prata Och så kommer Dr. Eva Rosalind Och Dr. Neil Watts Från Sigmund Corporation mm. Som ska uppfylla Hans eh, sista önskan Och det är att Dö lycklig Genom att eh, Genom att uppleva att hans liv varit annorlunda, att han uppnått ett visst mål mm. och det är då att, eh, att komma till månen mm. och eh, de här två eh, doktorerna ska då göra det här för det här är liksom en nära ganska nära framtidsvärld där de kan gå in i hans medvetande och eh, analysera minnena och arrangera om hans minnen skapa en ny levnadshistoria som han då får uppleva innan han dör. Och då dör lycklig. Mm. Um, så det de behöver göra är att dyka in i hans medvetande och ta reda på uh, och länka om minnena helt enkelt. Så de börjar med att fråga honom varför vill han åka till månen? Mm. Och, och det är där problemet kommer. Han vet inte varför han vill till månen. Och uh, de frågar honom detta genom att dyka in i hans medvetande och möta honom Eh, liksom I färska minnen för bara liksom, lite tag sedan. Han är fortfarande väldigt gråhårig och gammal. Och han vet mm. inte varför han vill till månen. Eh, han säger att han precis tänkte ta och eh, eh, skriva till Sigmund Korp och begära det här. Eh, och att han vill till månen men han vet inte varför. Mm. Eh, och så börjar resan. Mm. Och det, det, jag tycker det är roligt. Jag läst lite om minnesforskning och jag och det kunde inte låta bli att läsa på lite mer Efter jag spelade det här spelet Det är lite kul att de baserar ju Det själva kronologin På just vad minnesforskning säger Att minnen är Vad heter det Associationsbundna Så att för att du ska kunna minnas någonting Från länge sedan så måste du associera det till någonting Närmare i tiden Eller någonting som fortfarande finns kvar som du kan frammana liksom, som du kan gestalta i ditt huvud mm. Ja. så för... det man gör det är inte spelmekaniskt om vi ska gå in på det då. Mm. så använder ju sig de av Mementos precis som filmen Memento för att eh, det är alltså helt enkelt, eh, inom minnesforskning pratar man om minnesnoder som innehåller särskilda som om de kan associeras till varandra så kan man skapa en helhetsbild och en fullständig minnesbild och då brukar man använda sig av så kallade mementos och det är ju i det här spelet då objekt, till exempel en burk med oliver eller en väska eller en fotboll och sådär och då finns det ju vissa av de här objekten som har funnits med, funnits med i, i Johnny's liv och i hans bardomskärleksliv som så när man kommer tillbaka till ett tidigare ett minne som han har för att göra det fullständigt och kunna gå vidare och liksom dra slutsatser från, från det här Sigmund Corporation som han jobbar för um, för att kunna dra slutsatser behöver man då gå runt i miljön man är i i spelet och hitta de här um, minnesnoderna eller de här mementosarna och sen får man sätta ihop dem I ett litet pusselspel Mm Och eh, Det Jag vet inte riktigt, fanns det någon koppling Kände du någon koppling i det pusselspelet Till, till minnesforskning Hur det funkar För man, man liksom skulle vända brickor i rader Så att det bildade den här bilden på Det huvudsakliga mementot Ja alltså Man kan ju visualisera det så och Det kan väl vara symboliskt Men nej, det har inte så mycket med min forskning att göra Det är mest Men det, det var ju lite halvkul pussel Sådär tycker jag ändå ja. eh, det, man, Jag hade i alla fall inte tröttna på det Innan spelet var slut För att det fanns liksom en helt okej okay pacing Mellan att uppleva storyn Och sen set, vända på de här plattorna Så att det blev en fullständig bild Liksom Mm. Och det Jag blev Jag, jag tyckte fel i början Och sen mm. Vi typ andade pusslet Och så tyckte jag lite grann för att återställa det Och så såg jag att mitt total hade gått upp jättemycket ja. Och så gick det typ inte att resätta den Eller ändra på det på något sätt ja. Så det kände lite så här: Jaha, då var det inte så kul att försöka Försöka lösa det här så Snyggt som möjligt I resten av pusslerna. Men det blev aldrig särskilt svårt kände jag det, jag Nej. tror jag aldrig jag riktigt fastnade Nej, det var aldrig särskilt svårt Någon gång när jag hade spelat sent på natten Och jag var liksom helt trött i huvudet Och knappt hade någon hjärnkapacitet kvar då, hade jag, då förstod jag liksom inte Vad jag skulle börja i pusslet mm. <laughs> Men annars så klarade jag det faktiskt Alltid på den här optimala eh, nivån att Om, om du, kan, du kan lösa pussel på fyra drag Så står det, eh, står det att det är optimalt fyra drag Och sen står det hur många man, drag man har gjort och hur många som man maximalt kan göra, tror jag. Det fanns någon mätare där nere med en jättehög siffra. Förstod mm. du vad det var till för? Eh, nej, men det var nog bara totalerna från alla pussel man hade löst tidigare, tror jag. Jaha, var det det det var? Okej. Okay. Ja, det var den jag sabbade. <laughs> ja, nej, men jag sabbade det där i början också. Det är ju lite dålig kontroll här, för det är en extrem delay på... Eh, om du råkar klicka flera gånger på att, att vända på mm. de här brickorna. Då hände det långt efter att du har klickat. Liksom. Mm. Så jag spelade ju eh, inte med mus, utan jag spelade på tangentbordet. Okay. Jag upptäckte ganska snabbt att det var skönare att styra runt karaktären som, som på Super Nintendo. Eh, eller Aha. som på en Super Nintendo-emulator, ska man väl säga. Istället för att klicka med musen. Spelade du med mus hela vägen? Jag körde faktiskt med mus för det mesta, för jag tyckte att det var ganska smidigt det här med att man klickar dit man vill gå och så liksom hittar karaktären vägen dit automatiskt. Mm. Och även det att de har tänkt på att karaktären går snabbare om kartorna är större, vilket jag tyckte var fin touch. Okej, okay, det reagerade jag faktiskt inte så mycket på. Mm. Jag tyckte det var frustrerande att klicka med musen, lite för att jag har musarm också så det blir extra dålig upplevelse. Mm. Men Eh, men Så jag, jag använder den inte på bordet. Jag tycker alltid det är skönare att styra Karaktären liksom Som att det är jag som går mm. Inte som att jag be beordrar Som i Warcraft liksom Sant, sant. Men eh, ja Det var ju liksom lite mer så, här, Det ska vi säga så att det är ganska mycket Variation i scenerna och sånt Man möter när man åker tillbaka i tiden Man får reda på häst det är ett par actionmoment moment som, som funkar så där Man får typ skjuta, skjuta eh, växter på zombies i någon homage till Plants vs. Zombies. Eh, det, är det är ganska mycket referens... Eh, referens... Inte humor, men referenser till popkultur. Eh, Animorphs-böckerna som är så jätte här bokserie från typ... Mm. Ja, men det, det är typ från 90-talet. Eh, man får ganska klart för sig att... Eh, att eh, Huvudpersonen är eh, Ungefär i vår ålder liksom Och att det här är i framtiden ja. Johnny jo, När var... han är liten så håller på med datorer I datasalen och så vidare Ja, precis det är, jag, Har du läst någon av Animorph-böckerna? Nej Du kanske är lite för gammal eller så, det, det tror jag inte du är i för sig Men nej, det, det runt millennieskiftet släpptes det riktigt Smaklösa ungdomsböcker med jättefulla framsidor där man ja. ser att så här, ett barnhuvud går <laughs> över till ett djurhuvud. Eh, för det handlar <laughs> ju om barn som får superkrafter, att de kan förvandla sig till djur. Jag har läst någon i den här serien, minns jag. Eh, jag kände inte igen som, som för det heter ju något annat på svenska givetvis. Mm. Men när jag googlade och såg den där bilden så kom jag på, just fan, det var någon, so någon deprimerande sommar där i mellanstadiet som jag läste någon av de här böckerna. Ja, det, det refereras mycket till, till sånt i det här spelet I alla fall mm. Nej men så man åker tillbaka Genom minnena och försöker då Nysta upp mysteriet Och hoppas kunna lösa det innan Innan Johnny dör För att hans läge är ganska kritiskt liksom Och det, det är en läkare som vakar Över honom hela tiden I, i den verkliga världen medan man dyker genom minnena mm. Men jag vill fråga dig lite, eh, Anton, vad fick det här spelet dig att känna och varför? Mycket faktiskt. Många olika saker. Eh, mycket mer mångfacetterat än vad jag var beredd på. Det fick mig att skratta och det fick mig att eh, bli väldigt berörd. Eh, det fick mig att... Eh, eh, ja, det märks att de har haft en extrem självdistans när, eller han har haft en extrem självdistans när han utvecklat det här spelet mm. och är imponerad jag blir väldigt imponerad av att jag kan bli känslomässigt berörd av någon som har så mycket självdistans till sin egen berättelse att det inte blir liksom normalt sett brukar jag tycka att den som har en, en den typen av humor, att man liksom skämtar om sig själv eller eh, kommenterar det som händer just nu att det ofta blir en distans till det och att man inte kan känna så mycket Många komediserier på tv kan ju liksom inte få en riktigt berörd För att mm. de hela tiden har den här humordistansen Men det här spelet blev berörd av Och mm. skattade flera gånger Jag tror jag grät två gånger under det här spelet faktiskt. Det... Jag blev faktiskt också tårrögd. Det blev lite svårt att se ordentligt på skärmen där ett par gånger Ja. Det, det hände så himla sällan för mig i, i filmer och spel så jag blev så glad att det här spelet verkligen lyckades ta sig in under huden på mig på det sättet, det liksom påverka mig. Och ja. trots att det liksom har en karaktär som är lite klassiska tv seriekaraktären karaktären som, som är medveten om det och är lite, eh, li, lite sarkastisk av sig och sådär, så det, det, det funkade så bra ihop. Mm. Eh, just de två huvudkaraktärerna, Eva och Neil, är ju liksom väldigt medvetna om att det här är deras jobb och de försöker, de försöker vara professionella och det är väl de som kommer med många av de här observationerna som man tycker är lite nästan fjärde väggen brytande ibland. Ja. Eh, Tänkte du på hur japanskt berättat det här var? Tyckte du det var det? Jag kände ja. att det var ganska så relaterbara karaktärer i hur, hur de betedde sig och agerade mot varandra. Jo, det kan väl... Jag, det... Om jag får gissa så är det ju en, en västerlänning Som har tittat jättemycket på anime Och tyckt om det sättet Att berätta på För jag har, sett, jag har inte sett jättemycket på anime Men jag, eh, jag tittar på några serier Som, som har lite liknande liksom, tematik som det här Typ Mushishi Om du har sett mm. den eh, eh, där, Men det, det är of, ganska ofta Man får följa några karaktärers Livsöden eh, Och man, hopp, man hoppar i tiden Men genom karaktärer som tittar på det här utifrån och är i någon slags parallell dimension. Mm -hmm. Jag har sett det flera gånger. och Jag reagerade verkligen på, på att jag hade sett det här förut när de här eh, professorerna, de här läkarna i sina labbrockar liksom står och kommenterar eh, Johnnys liv och, och hans relation till, till hans kärlek och sådär. Liksom att det... det en teknik som jag har sett användas i, i animus ganska mycket Men du, det är ju eh, det får mig att tänka på eh, hur det är i Star Wars att George Lucas ville berätta historien från C-3PO och R2D2s perspektiv Just som det. är liksom de som är lite utanför det hela och de observerar det och, och storyn följer oftast dem Just Och det, det i sin tur var inspirerat av Akira Kurosawa som eh, tillämpade liknande grejer i är det i de sju samurajerna? Jag minns inte. Men det är ett par bönder i alla fall som, som i stort sett liksom tittar på perspektivet, följer och, de, och det, deras syn på historien och hur de blickar in ja. i det som händer som, som narrativet liksom är baserat på. Ja, men då kanske det inte helt ute och cyklar när jag, när jag säger det så. För, mm. för det, det var min upplevelse i alla fall. Sen vet inte, jag, jag har inte läst på ordentligt om det här är, är ett japanskt spel eller är det en amerikan som har gjort, mm. vet du vad... Har du koll på det? Uh, nej, men det är ju han uh, från Freebird Games som uh, uh, han verkar vara amerikan som har utvecklat det. Mm. Uh, men det, det är ju förmodligen väldigt inspirerat av liksom, när, när man gör ett RPG i den här stilen så är det ju liksom väldigt, väldigt lätt att hämta inspiration från de japanska förelagorna. Mm. Uh, men uh, jag har inte spelat några av hans tidigare spel faktiskt, så jag kan inte riktigt säga, vet inte riktigt om han har använt samma Berätta teknik där mm. Men det är, den är i alla fall Helt klart etablerad, när du sa Star Wars Så reagerade ju direkt just det, han tänkte ju på samma sätt och, mm. ja. Intressant Så det är, Men just det jag tänkte på Att karaktärerna känns ändå på något sätt Ganska västerländska i hur de interagerar med varandra Det, det, mm. det är lätt att det blir lite Styltigt och Högtravande I, i många RPGer Uh, och jag känner också att det lätt blir det i många av de typ animer TV serier att titta på att det, liksom, uh, det är inte är i det vardagliga samtalet som, som berättandet förs fram. Men jag tycker Nej. Det är det, det jag menar med att jag tycker att karaktärerna känns ganska relaterbara i det här sättet de pratar på och så där och skojar oh, ja. lite mellan varandra utan att det är så himla kryssat. Ja, de känns väldigt trovärdiga på det sättet. Det känns ju som att man spelar som två kollegor, liksom. Mm. Som har jobbat länge tillsammans och har, liksom, en, en etablerad relation, liksom. Mm. När spelet tar vid så har ju de här eh, två jobbat ihop länge, liksom. Och har mycket så här. Ja, av små, liksom, petitessa konflikter, liksom. Mm och han är ju väldigt comic relief. Han vad heter Neil. han? Neil precis. och han han är lite japansk på det sättet måste man ju säga. Han är ju inte så gubbsjuk och han är inte så slapstick. Men han är ju rolig och tar eh, liksom när, när man kan börja tycka att spelet liksom följer lite konventioner eller att någonting är lite så här dåligt gjort, då kommenterar han alltid det. Precis mm. när du tänker det. Mm. <laughs> Spelet är väldigt duktigt på att, på att liksom, ta udden av, av de här grejerna som du börjar kritisera i ditt huvud Till exempel om du är på en, en sån här marknad och du, du ser ett jul som ser liksom jättefult gjort ut Det ser ut som mm. en, ett litet jul med för stora liksom, säten på då, och så man med den som står bredvid då, då säger den att Här har vi världens minsta Parisjul. <här> och bara, men det ser ut som att Det är en sån här vattenkvarn Som ni har satt på säten på <här> bara, bara går och, går att och använda Och bara, eh, nej men det är världens Minsta <här> Ja. <här> och där har han säkert Suttit och tänkt att okej okay, nu ska jag göra ett parishjul Och så har han misslyckats Och så han bara, eh, what the heck Och lagt in då. Mm. Och jag hade absolut inga problem med att spela igenom det här spelet det var så, här, det var, Jag hade svårt att lägga ner det Och mycket tycker jag känns för att Man har, genom den här Tidshopparmekaniken eh, Har man kunnat lägga upp berättandet Som korta så här, vignetter mm. eh, och, och det är liksom Det chankas för att använda En minneskopplad term eh, På ett bra <laughs> ja. sätt så eh, Man vill hela tiden komma vidare till nästa Tidshopp och se var man hamnar jag vill nästan likna lite vid Persona 4 på det sättet som mm. också är liksom kanske lite längre vignetter men som fokuserar på en karaktär och en relation att nysta upp innan man hoppar vidare till nästa liksom mm. och det var riktigt nice att ha det i, ett, i liksom typ ett RPG-format istället för att ha den här stora episka questen som man ger sig ut på och så plötsligt så händer någonting och så är man ute på nästa Sidospår av det. Utan man, man. Det var som en kapitel i en bok på något sätt mm. som var svårt att lägga ner. Jo, verkligen. Jag tycker att det, det kändes väldigt mycket som en bra manga. Eller mm. som en bra del av Final Fantasy-spel. Typ så här. Ja, men nu får vi ta reda på Red 13s bakgrund i Final Fantasy 7. Om man liksom skulle isolera en sån historia och ta bort mm. allting, allting som stör väldigt liksom välskrivet. Jag, jag mm. tror att det är nog bland de mest välskrivna spel jag har spelat. Men känner du att just att det var ett spel vad tillförde det tycker du? Tillförde just att man gameplay någonting i det Ja, jag tycker det. Jag tycker nog det. Det kan vara för att man har en historia med japanska rollspel. Och att det liksom... Om man inte har spelat... Eh, Super Nintendo-spel, om man inte spelar några spel, om vi säger så mm. så kanske inte det här formatet ger så himla mycket men, men jag tror att för oss som gillar eller suttit liksom, och tryckte igenom textdialoger så känns det här som någonting inarbetat och, och lätt och för att komma till nästa del av berättelsen så känns det ganska naturligt att gå och så här, klicka på en en olivburk och klicka på en fotboll och klicka på en, en Lite godsjur, liksom. Det känns mm. som naturliga delar för att ta sig vidare. Mm. Jag tror att om det här hade varit en manga så kanske så hade den fortfarande varit bra. Och men, men när den liksom ackompanjeras av fin musik. Och jag får faktiskt sitta och klicka på något sätt. Så tror jag att det gör någonting extra. Mm. Jag känner väl lite grann att. Um... Nu, nu, just det du säger med hur det här med mementos bygger in i minnes äh, teorier kring liksom hur minnen funkar får mig ju känna att det, en, att det funkar liksom bättre tematiskt i spelet än vad jag kanske kände mer jag spelade jag kände att det var lite billig spelmekanik att bara gå runt i miljöerna och hitta de här föremålen och sen spela det där minispelet det var liksom inte äh, det var inte särskilt jobbigt men jag kände att det var lite så här Bröt an mot Berättandet och jag undrade lite Om det här verkligen liksom eh, Om man tar ett RPG Och plockar bort striderna Levlandet, utrustningen Man behöver konfigurera och så vidare mm. Bör det fortfarande vara Ett spel då? Mm. Eller finns det andra format som den här berättelsen Skulle göra sig bättre i? Mm. Och jag är lite Obestämd över det Känner jag Uh, samtidigt så gillar jag liksom RPG-perspektivet på något sätt Och som du säger, man är uppväxt med Och van med det och det var en härlig lite här Nostalgi-grej också mm. Ja. Jag tror att för Någon mindre fan Spelare Så mm. tror jag att det skulle passa bättre Som en, som en anime Som en tv-serie Där man fortfarande kan ha För musiken bidrar väldigt starkt jag tycker att den, den känns uh, Väldigt passande liksom. Och de duktiga på Jag tycker att han var duktig på att uh, Presentera Liksom uh, min, Det fanns en rytm I berättandet som var väldigt bra Mellan liksom, dialoger mm. uh, och den, klart, Det är klart att man kan skapa En rytm i, i, en, i, i en Serieroman också liksom. Jag tänkte jämföra anime och och många där. Men, men jag tror att den här rytmen kommer lite ytterligare när man lägger på ljud på något sätt Jag är inte alls säker på att det behöver vara just en anime, det skulle kunna vara vilken tv-serie som är gjord eh, på, på ett självmedvetet och bra sätt som, som helst litegrann, ja, eh, men du har rätt i att det, musiken måste nästan vara där, eh, just eh, låten eh, vad heter den? For uh, River River ja. Song River är ju då eh, Johnny's eh, fru som mm. i slutet av spelet eh, inte lever längre och det är ju någonting som, som man får reda på hur det gick till och så där under spelets gång mm. eh, ska vi, vi spoilervarna eller drar vi bara på men jag tycker att man behöver ju spela det här spelet jag tror inte man. man vågar lyssna om man, om man inte har spelat spelet nej, helt sant Uh, och uh, man får reda på uh, Ganska tidigt i närminnet Liksom att, uh, att River Jag ska bara säga det om den här sången Innan jag går vidare på det att, att uh, Johnny skrev en, en piano uh, Ett pianostycke För River Som är väldigt vacker li Lite sorgset Och det är typ spelets huvudtema också mm. Och det här återkopplas till senare i de nya minnena där han skriver den här sången för eh, låten för en annan anledning och just, just att köra det bygger mycket på repetition berättandet i det här den låten, mm. de föremålen man ser längre och längre bak i minnet som liksom har stannat med dem eh, och eh, River eh, dog ju då ganska nyligen eh, i någon sjukdom och hon ville inte att att de skulle bekosta hennes behandling Utan att, eh, att Johnny istället skulle bygga klart deras drömhus Vid en fyr mm. eh, Och de, speciellt då River Har en väldigt personlig relation med den här fyren eh, Man tror till och med först att det är någon så här Barn eller någonting de pratar om eh, För den har ett namn Anja eller någonting sådär Kallar mm. de den eh, Och sen längre längre bak Johnny ångrar det här jättemycket att River dog för det här huset skulle liksom man sakna henne väldigt mycket. Och det blir ju tydligt eh, sen att eh, River har någon form av eh, tillstånd, någon form utav eh, ja, condition. Problem, condition som eh, gör att hon har svårt att den, liksom, eh, ha nära kontakt med andra människor eh, och eh, hon, hon är väldigt fokuserad på vissa objekt och vissa saker och det är kanske är det hon har använder för att kommunicera med och att det finns någon spänning i Johnny och Rivers för liksom förhållande som, som Johnny inte verkar minnas längre mm. Och eh, Det är också det som eh, Vad ska man säga Det blir en liten, inte plott twist med Men så här, not, not så här. Det är väl där klimaxet i Berättandet börjar När man upptäcker att man inte kan gå längre tillbaka Än när Johnny är typ eh, Strax före tonåren Eller någonting sånt här. Just det man kan inte komma åt minnen längre bak mm. Och det beror ju då på att eh, Det verkar som att Johnny har fått Någon slags betablockerare För att dränka ut vissa minnen som varit eh, Plågsamma mm. och, och man eh, Använder eh, Lukt man, man, ja, man använder lukt för att eh, Trigga Det här eh, Äldre minnena för man får en hint mm. om att det var en viss lukt Av ett typ överkört djur Just vid de här minnet Som verkar blockerat Och då så springer man och hämtar ett riktigt Överkört djur i den riktiga mm. världen och, och vädrar den framför Framför den döende Johnnys eh, näsa Och plötsligt mm. så kommer man tillbaka till, till eh, De minnena som är blockerade Och det är då att eh, Johnny Hade en bror som råkade ut För en olycka och dog när han var liten Mm Eh, vilket också binder samman lite andra som man har hört tidigare Att typ hans mamma har ett smeknamn för någon som egentligen är då brorsans namn och sådär Men det som Johnny då också har missat är att han faktiskt träffade River Innan då de egentligen som han det träffades första gången Och då så, av, och då så planterades eh, liksom massor av grejer, eh, minnessaker som River håller väldigt hårt i Men som Johnny inte längre har någon relation till och att eh, Det var också då som de kom överens om Att om de någonsin tappar bort varandra Så kan de ju alltid träffas På månen Åh oh, det var så smärtsamt Ja oh. det, det var det mm. eh, Och eh, Och eh, Ja det där, där inser man att massor av de här och, Sakerna som har hängt med i berättandet Hela tiden Eh, det, det är liksom Saker som Johnny har liksom svårt Att, att eh, Hans minnen är halt liksom Ganska blockerade kring hur, var de kommer från Från början men, men River höll väldigt hårt i dem Och försökte på sitt sätt påminna Johnny Om dem eh, I alla de här senare minnesepisoderna eh, mm. Och så Sen eh, strax efter det så kommer ju då eh, Eva på hur Hon kan få ihop det här Och rätta till allting och det blir lite väl, eh, jag, jag tycker att där blir lite så här knäppt bara så här, konflikt för konfliktens egen skull. Mm. För hon springer iväg så. Här, Nej, nu ska fixa det här och så får man spela som eh, Nil under tiden och, mm. och det blev lite larvigt där nästan till slut. Det kändes som att det blev, liksom så här, måste det vara så här allvarligt mellan dem plötsligt. Jag menar. Ja, men det, det, där är så här, det där är ju bara en, en liksom berättarteknik Att ja. så här undanhålla information för att det ska bli spännande Att, sn att snart får vi reda på det Och sen mm. skapa lite... Eh, normalt sett i ett, i ett eh, japansk rollspel hade det varit jättemycket action här Och att mycket är på håret och liksom de, de försöker... Action-tonad musik och man ska liksom jaga efter saker. och Man kanske är jagad och ska, det är kanske en timer som räknar ner innan man kommer till kontrollrummet. Liksom. Mm. Det är den, det är momentet där det här spelet, fast det finns ingen action. Så man blir mest så här, man bara, ja, ja jag vill inte vad gör hon? Jag vill veta vad hon gör. Ja. Hur ska de lösa det liksom? Mm. Eh, det, jag blir lite otålig där, känner jag. <laughs> Men eh, jag måste bara gå tillbaka till det här du sa om... Om eh, hur betablockeraren mm. <laughs> påverkar hans minne. Eh, jag har säkert betablockerat någon gång. Mm. Eh, jag, jag vet inte om det är sant att det kan påverka hans minne. Jag tror inte det. För det är blodförtunnande och det använder man för antingen för som eh, stressreducerande. Eh, jag använder det på min uppkörning för att klara av uppkörningsprovet. För jag typ mm. så här: Jag är jättebra på att köra bil men jag blir så nervös. <laughs> <laughs> av eh, att någon bedömer mig Eller jag blev det då I alla fall eh, Så att då eh, fick jag det, en sån tablett Och det var jätteskönt För då blodet blir tunnare så du kan inte komma upp i samma maxpuls Jaha eh, det, man, det man kan drabbas av om man har lite Stressbesvär är ju palpitation Alltså att hjärt, eh, hjärtat eh, Stressar upp kroppen mm -hmm. eh, Att du, du får en så hög hjärtrytm Att du får liksom ett, En stresscirkel som är svår att komma ur eh, och då kan man ta en, en sån här beta -blockerare som tunnar ut blodet eh, och blodet forskar lättare. Och då får hjärtat inte samma signaler om att, om att pumpa snabbare. Eh, så jag, jag, jag blev lite så här, jag reagerade på det när de sa så här. Åh, han har tagit beta -blockerare, därför har hans minne <laughs> drabbats. Mm. Men, men jag gillar verkligen hur de kombinerar... Eh, psykoanalys med liksom modern minnesforskning att så här, eh, med Sigmund Freuds gamla grejer om att så här, ett trauma eh, låser in dina minnen liksom. och om du ly lyckas liksom knyta upp eh, den, här, den här traumaknuten i din, i din minnesbark så kommer, kommer du liksom kunna frigöra massa minnen och också frigöra ditt eget sinne liksom. de blandar ju det med med det här som jag pratade om innan det här associativa men det jag tycker han kunde peta in mer är det här som du använde ordet innan och det fick mig att tänka på det här som minns forskare säger om att så fort du minns någonting så rekonstruerar du vad du minns mm. och att du, det går faktiskt inte att minnas någonting precis som det var, det finns ingen Ingen som kan göra det utan så fort du minns någonting så rekonstrueras det och någon detalj förändras alltid. Oftast ganska mycket liksom. Det är därför vittnesmål är en väldigt dum grej att basera rättsfall på liksom. Ja för all alla minnen här tas ju ändå som någon slags absolut sanning. Precis och det skulle vara intressant att problematisera det lite ytterligare om de hade gjort det. Eh, å andra sidan ska de bara bygga en, bygga en lögn på det Så jag vet inte om det spelar roll Om det är sanningen de upplever i minnen eller inte Nej, det är ju sant Så länge det är bara Johnny's version jag, jag vet, jag, jag har en polare som eh, läste om det där Och gjorde ett experiment på sig själv Då han, då han eh, försökte förändra ett minne Av någon så här födelsedagsfest Att det var en clown där och till slut så lyckades han Bygga upp en så liksom, tydlig bild Av att det var en clown där Att det verkligen kändes som att det var det riktiga minnet Ja e och, och det hade liksom ersätt det, det gamla minnet Det var lite spännande faktiskt Ja, ja det är så det funkar För mytomaner mm. Bland annat att, uh, De kan liksom inte Ja. Uh, en gammal mytoman har ju svårt Att liksom uh, Lära sig det här om att ens lögner är faktiskt är lögner. För mm. de har liksom hunnit bli sanningar genom åren. Jag försökte googla lite här om betablockerare Men jag får nog göra det senare. <laughs> jag vill veta om, om det påverkar binnet. Det skulle vara ja. intressant om det faktiskt är en känd bieffekt. Det känns konstigt att han skulle plocka upp det annars. Mm. Men ja, det, det var ju till stor del väldigt välskrivet tycker jag det här spelet och väldigt eh, både alltså berörande på många nivåer. Du, du har nämnt lite grann det här av, som man kan kritisera. Eh, lite me mekaniskt kanske ja lite överflödiga saker och eh, berättartekniskt så också lite överflödigt. Eh, men jag gillar ändå den här twisten med, med traumat som blockerar minnet och och en bror som inte har funnits med i tid tidigare i eller i de mm. senare minnena utan helt plötsligt finns där och hans de säger ju tidigt i spelet att hans mamma kallar honom vid hans farfars namn för han hette ju Johnny och hans bror hette Joey mm och så säger, det är liksom en plantering För att vi senare ska inse Åh, jaha, Joey var hans bror uh, För att då säger den här Då säger Nil till, till sin Sin kollega att om, uh, om Johnny hade varit en tjej Tror du han hade fått sin farfars smeknamn Av kärlek till farfar liksom Och bara, mm. ja, det slutar ju på I, liksom, det är lite tjejigt Sådär, I, ja, ni mm. Säger de så. här. Uh, det är liksom en väldigt subtil plantering För att vi sen ska reagera på, på Joey Och det är liksom helt omöjligt att tänka att mm, Det är nog inte farfar Det är nog ja. <laughs> Det är nog något annat liksom. Det är väldigt väldigt trivial sak Ja Vad vad finns du att säga om slutet på det? Den nya tidslinjen de bygger upp Efter det spännande actionmomenten Ja, alltså jag, jag vet inte. Jag tro, hade trott att det skulle eh, hända andra saker om månen. Jag, jag trodde att eh, på grund av den här liksom anime-stilen som jag upplevde så tänkte jag att det skulle komma in lite mer övernaturligt. Att River skulle typ vara en annan typ av varelse. När de pratade om mm. hennes condition så tyckte jag att det liksom, de började plantera frön om att hon var någonting annat. Hon var någonting övermänskligt eller hon, var, eh, hon hade tagit en mänsklig gestaltning och var egentligen eh, någon annan typ av varelse som hade någon anknytning till månen, hmm. tänkte jag. Så jag, jag trodde liksom att det skulle nystas fram att eh, hon eh, var någonting speciellt. De kanske hade fått en dotter som de hade behövt gömma på något sätt eller som de hade liksom ja, åt deras relation till deras barn då skulle vara kopplingen till månen och jag undrar nästan lite grann om det inte är så att det har varit eh, att han har haft sådana tankar när han har skrivit den här berättelsen och sen har han tagit en annan väg för jag tyckte att hennes condition lämnades liksom helt en bit in i spelet och man återknöt aldrig till det Tycker du det väl? Eller... Alltså, det är det, det verkligen det... ganska tydligt att det rör som om liksom, Asperger-spektrum. Eller autism-spektrum heter du ju. Väl? Ja, men exakt. Det är, så kallas det nu. Men, men det jag tänkte var att det skulle vara så här. Ja, läkarna på jordens sätt Att mm. liksom, hantera en sån här speciell individ där att lägga in den i autistfacket. Mm. Men egentligen så är hon så här speciell Det var det jag förväntade mig Jag vet inte om det var jag som övertolkade Eller om, om det faktiskt är så att det var Fanns något mer i hennes eh, Condition mm. Nej, det. Jag, jag tänkte nog aldrig riktigt i de banorna Jag blir så irriterande För jag kommer inte på nu vad det kan vara Men jag vet att jag har läst och blivit ganska berörd Av en annan liknande historia någon gång Om, om kärlek liksom, Trots att ena parten kan ha varit tjej då också eh, Har liksom ett problem som gör att det är svårt För dem att kommunicera Men de, de känner ändå kärlek för varandra Och jag blev så rörd av Den typen av berättelse Och liksom så svaga minnen av att jag har Blivit rörd av som förut att, eh, att, jag, att jag liksom Höll fast vid den tanken Och inte funderade så mycket på att det kanske Var någonting annat Men mm. jag tycker, det har nog rätt Det skulle mycket väl kunna vara att det var Det, det varit någon sån tidigare Mm. Um, sen tycker jag väl kanske att det här slutet som de fixar det är vackert, men det känns lite så här. hafsigt Kunde ni inte hittat på någonting som var lite mer. Det, det, det är ju fint och sådär, men det är liksom så här. Ja, lite små pompöst och, och så här. Men det är båda astronauter och, och de till månen tillsammans. Ja, uh, jo, man, man följer en tår, några. Liksom gånger tidigare. Mm. Men, men just där i, vid slutet så vet jag inte om, om jag blev lika berörd av att de liksom fick, fick åka till månen rent rent liksom fysiskt i drömmen. <laughs> <Nej>. <laughs> eh, det var ju mycket mer smärtsamt när de liksom, när man fick titta tillbaka och de, och de säger det liksom så här. Lite lättsamt, så vi kanske ses på månen sen. Och, liksom, och så vet man att han sitter där och, och ensam tittar upp mot fyren och månen. Liksom. Det var ju extremt hjärtskärande. Sen, det var ju bara väldigt skönt att det slutade, att hans minne fick vara bra. På ja, det var väl just det här att, att också för spelaren, att man tror att så här... Att så här, enda lösningen var att plocka bort River så att de aldrig träffades och deras fina men ändå vad heter det bitterljuva liksom, förhållande aldrig blev av. Och sen så visade det mm. sig att Jo, River kommer visst och hon blir eh, också uttagen till eh, astronautprogrammet och så vidare. Mm. Eh, och då så, här, ja, bra! Men det, det är lite ostigt känner jag. Ja, och precis innan det var en riktigt, riktigt så här unken. Uh, det var på väg nästan mot en sån här unken Bros before hose. <laughs> I biosalongen <laughs> tänker du grej. Eller uh... Men Bara det att man gick tillbaka i minnet så, här, och Vi tar alltså, När de började liksom så här, Komma till att de skulle södda bort River ah. Så hade ju han så här, Åh jag har en bror som, som jag hade mycket kärlek för Och som, som dog på ett mm. På ett sätt Att det liksom så här. Då säger, jag tror jag vet inte om det är Nil eller, eller det är, som säger att eh, så här. he can find a new river but he will never get a new brother eller något sånt där. Ja, det är nog I Iva som säger det faktiskt. Det var Eva som säger. Du säger Aha. det. Ja. hon blir ganska så, nej, nu jäkla nu fixar vi det här i slutet och väldigt, jag vet inte. Hon blir ganska hård kring det hela. Ja, ja, det var ju, det blev ju inte en så här bros before hose Det blev inget sånt budskap <laughs> Men jag var lite rädd för det där Det kändes lite så här mm. Mm. Jag håller på med Liksom <laughs> Ja um... Men uh... Rymdfärjor kan inte flyga till månen. Hallå liksom. <laughs> De kunde landa. Du menar att det finns logiska hål i den här historien. <laughs> Rundfärgen är mycket finare i alla fall. Som, som symbol för att flyga iväg sådär. Men det var en liten sak jag tänkte på. Vad då? Nej, nej, det var en liten sak jag tänkte på bara så här. Hallå, det där är ju färgen. Ja, okay. Den kan inte åka i månen. Ja, jo. Det är också mm. det så här Lite kul grejen de gjorde När man ser liksom bara en del, Man ser genom en fönster liksom Och perspektivet gör att man ser mitten delen del av rymdfarkosten Och så står de och pratar där bara så här Ja jag tycker verkligen om hur, hur fin nosen är nu under maintenance Det, mm. det kommer nog inte se ut likadant sen När vi ser hela på startplattan Nä. Och så bara Ja mm. även motorerna är Ja de är så fina nu och säga så, så här: utanför perspektivet. Man kan gå runt i rummet, men kameran kommer aldrig panorera så man ser nosen eller slutet på på Det är också ja. en sån här liten självmedveten grej om perspektivet. Och, och hur spel kan vara uppbyggt grafiskt. Ja, ja det var ju vä väldigt mycket sådana kommentarer inom sitt eget universum. liksom Ja. Men. Eh... Är vi redo att prata om vad vi har ätit? Eller vad känner du? Ja, jag tror det. Ja, det finns ju såklart mycket kvar att säga. Men jag lyssnar gärna på vad du har ätit, Jacob. Mm. Jag vet inte. Det här kanske känns lite kontroversiellt och hårt. Det är väl lite mer så jag kanske kände medan jag höll på att spela. Då jag kanske tyckte att gameplaymomenten var lite väl utanför allting. Men jag känner lite att det här... Eh, det här var... Och det här var också så att jag satt nyligen på ett eh, flygplan på väg på Long Flight. Och det var dags att äta och jag fick eh, eh, flygplansmat. Och det här var väl ingenting jag riktigt såg fram emot. Det kommer liksom förpackat i massor av små behållare. Och det kanske inte ser så himla spännande ut. Och flygplansmat har ju ryckt om sig och vara såhär... Det känns som det är tillagat för länge sedan och ganska så här tråkigt och återuppvärmt. Men... Här blev jag positivt överraskad. Det var, eh, det var ändå smaker. Jag kände igen och det var vällagat. Och det var lite mysigt att sitta där igen. i liksom eh, Här kommer ju inte flytta flytta mig. Här liksom sitter jag i det här stängda utrymmet. Men det är på något sätt mysigt och maten var vällagad och välgjord. Eh, men framförallt så fanns det ju liksom en skärm framför mig. Där jag satt och tittade kunde sitta och njuta av en riktigt välskriven film medan jag höll på att äta den här maten eh, det var ju en liksom eh, inte så koppling mellan maten och filmen men det var en väldigt trevlig stund och det var en väldigt, väldigt väl, väl skriven och välgjord film i det här fallet <laughs> Lost in Translation eh, som liksom är mm. mötet mellan karaktärer och man kan identifiera sig så mycket med dem och ja eh, men maten i sig var vällagad och bra, det var lite jobbigt ibland att äta den för man hade ganska liten plats och man behövde liksom hålla på med öppna en massa små grejer och hålla på och mäcka runt lite grann men det, det var inte så farligt det, det funkade bra i alla fall och så det var en riktigt trevlig stund ändå den här måltiden och vill ändå säga det nu att efter vi har haft diskussioner känner jag väl lite att just de här gameplay-elementen trots allt passade bättre in i det hela än den här matanalogin kanske kanske eh, verkar vara, men det var ändå lite så jag kände under spelet gång, att det var en väldigt fin berättelse väldigt, väldigt välskriven, men att liksom den var ganska bortkopplad från spelmekaniken och frågan är om själva spelandet, själva ätandet verkligen hade så mycket mer att göra mm. Ja, eh, själv så gav jag mig fanken på att äta bra japansk mat utan att åka till Japan så jag eh, gjorde lite research och hittade en restaurang som heter Blue Light Yokohama. Har du ätit där? Nej, men jag känner till den. Ligger inte den på söder? Jo, precis. Eh, så jag gick dit åt, eh, bokade bord och... Um... Det, var, det är lite oklart om det är japaner eller om det är västerlänningar, alltså svenskar som, som driver den här restaurangen. Men det är, känns genuint liksom. och när man tittar på menyn så, så ser man ut och får liksom en ganska avskalad del av, av vad jag har förstått är, är liksom en, den vanliga japanska matkulturen. Det är inte så avskalat som att gå och äta sushi, liksom. Men på, en val, på ett vanligt sushihak, utan det är ju bredare än så. Men, och det var väldigt bra. Det är riktigt, riktigt liksom rena smaker. Man har liksom, jag, jag tror att, att japansk mat fungerar så generellt. Så har jag förstått, jag kan ingenting om japansk mat. Men, men det är, jag upplever det som att, att man, man gillar att liksom avgränsa sig. Mm och presentera och lyfta fram någonting som man tycker om. Eh, till exempel lyfta fram väldigt... Om man gör en lax så ska man lyfta fram den genom de andra tillbehören. Liksom. Eh, och det finns ett fokus på färre smaker och en liksom renhet. Sen var det också väldigt... Eh, det var schysst, eh, schysst upplagt såklart. Alltså väldigt fint. Liksom. Eh, och ja, jag blev väldigt nöjd. Det var... Uh, jag vet fortfarande inte om det är uh, Om det är uh, Mer japanskt I Japan Det man serveras <laughs> Eller om det uh, om det är liksom en västerländsk version Av någonting japanskt uh, Men uh, Väldigt nöjd blev jag Helt klart uh, Rekommenderar alla Att, att käka där uh, I verkligheten Ska man väl säga att uh, att Blue Light Yokohama är väldigt dyrt eh, men vi kan ju låtsas om att man, i min, i min eh, anekdot här så fick jag maten jättebilligt <laughs> typ 69 spänn lunchpris <laughs> exakt, precis som blev det mm. härligt vi har haft, haft det trevligt den här veckan mm, den här, verkligen okej okay. dags för lite musik Ja, precis. Och nu är det din tur att, att välja musik, tycker jag, Jakob. Nej, det är din tur, Anton. Okej okay, då, då tar vi en Earthbound-remix. Det är Onett från The Smash Brothers. där är vi tillbaka. Det där var alltså en eh, remix, en OC-remix-låt av eh, onett från Earthbound. Det var från början eh, en del av en CD som släpptes 2008 i samband med en, en del av den här Child's Play-kampanjen. Så det är helt enkelt... Eh, Music for charity, det är för barn som, som, som ska få tv-spel När de är på sjukhus Precis, att få tiden att passera lite snabbare och ha lite trevligare Penny Arcade har jag för mig som startade initiativet Att samla in spel och spelkonsoler för just barn mm. Det är fint. Lite likt det svenska initiativet som startades av Vic Bassey, Push the Button Initiative mm. där man skänker pengar till eller inte skänker pengar utan skänker spel till sjukhus ja det är många jag har sett många recensenter skänka recensionsexemplaren av som de bara har liggande i sina källarförråd liksom. det är ju fantastiskt liksom en, ja, fantastiskt ändamål. Mm. För de här gamla recensionsexemplaren att flyga till. Ja. Ja. Eh, jag tänkte också det att just Earthbound eh, det är ju ett eh, österländskt RPG som utspelar sig i 50-talets USA typ. Eh, ja. <laughs> I en västerländsk sättning. Och nu har vi kört ett också lite så här eh, liksom RPG JRPG-hållet i alla fall mm. som det är inspirerat av som är i eh, mer västerländsk sättning Ja, lite det är lite koppligare. liksom Ja, det, de är lite motsatserna till varandra på något sätt Det är intressant Istället för att en japan eller japaner liksom återskapar England som de kallar Eagle Land <laughs> <laughs> ja. så, så är det liksom en västerlänning som återskapar något man ser i japanska mm. pop, pop, japansk popkultur Ja. Okej, okay. så, till nästa avsnitt, vad ska vi spela då? Ja, då ska vi spela Smash Hit Det är ett eh, mobilspel, eller ett portabelt spel Det finns till Android och iOS Utvecklat av en svensk studio som heter Mediocre Games Från början en duo eh, som eh, har utvecklat spel utan särskilt mycket spelarbakgrund faktiskt de, men de var trötta på landskapet De tyckte att um, de kan ju bättre spel <laughs> mm. Så de, började, de gjorde någonting som heter Sprinkle Som sålde ganska bra Och de har gjort något så ovanligt som att tjäna pengar på Android-marknaden De gillar att göra icke-våldsamma spel som för, för breda målgrupper Men med liksom ett gameplay, core gameplay-fokus på något sätt och de gillar att leka med fysik Jag, tror att jag har inte spelat Sprinkel Men jag tror att det handlar ganska mycket om Vatten att fylla liksom. Det är ett mm. 2D-spel där, där det är mycket så här Fysik liksom. De är nog lite Fysiknördar Om jag ska få gissa Jag brukar också gilla att ta sånt i spel Det blir Det kan skapa variation på ett kul sätt men det är svårt att göra plattformspel med fysik. <laughs> ja, och eh, i det här spelet, Smash Hit, så det är en slags rail shooter. Eh, det är liksom, ett, man ser i första person. Och man klickar, med eh, duttar på skärmen för att kasta eh, metallkulor. Sådana här, och, om ni har lyssnat på Kent, så Dank. <laughs> mm. Eller om ni har varit små och lekt med kulor, kanske rimligare. Eh, man, man kastar sådana här dunkar, alltså metallkulor. Mm. Eh, genom att dutta på skärmen Och träffar olika saker Och få fler sådana bollar För att ta sig så långt som möjligt Genom den här eh, banan en slags berg och dalbana man åker igenom eh, Ser det superroligt ut Jag har hunnit peta lite grann på det eh, Och eh, anledningen till varför jag väljer så litet spel Är för att jag kommer ju hälsa på det nästa vecka Ja, alldeles strax Ja, alldeles strax. Typ nu när vi spelar in så är det en halv vecka. Så mm. är jag i Göteborg. Så då tänkte vi att vi spelar in ett litet avsnitt eh, om ett litet mobilspel. Liksom. Ja, testa hur det känns. Och så blir det ju ja. alltid lika trevligt att sitta i samma rum som dig antar att spela in. Ja, det ska bli roligt. Det var länge sedan sist. Mm. Eh, det här spelet är gratis. Om du betalar så får du checkpoints i spelet. Så det finns många som vill vara riktigt, riktigt hardcore- spela igenom spelet en sittning. Grejen är att om du, om du får slut på metallkulor så måste du börja om från början. Då, åh, det, är, det är riktigt snyggt det här spelet måste vi säga till folk som gillar sånt. Det, jag, jag, det är riktigt så här härlig kristallkross när man kastar en dunk på glas och ja, väldigt stilistiskt och snyggt. Nice. Ja, och det är gratis och ser fina ut. Ja, och det är gratis och jag tror att det funkar ganska på ganska svaga enheter också. Så att ni har ingen ursäkt att inte spela det här till eh, nästa vecka. Nej, förutom att ni kanske får verkligen skynda på i och med att det blir ju bara ett par dagar mellan att vi släpper avsnittet och att vi eh, och att vi eh, spelar in så frågan är Just att vi kanske det. får försöka komma ut lite snabbare på social media och sådär, och eh, påminna om att eh, så här: shit, nu får ni skynda på, så hoppas vi att vi får mer på uh, i nästa avsnitt, i alla fall. Okej, okay. okay, så ni har faktiskt en ganska bra ursäkt att ni inte har spelat, och det är för att ni inte har hunnit höra oss säga det, eller, <laughs> eller sett oss skriva det på Twitter eller Facebook. Men, men, ja, ja, då har ni den ursäkten, men ingen annan ursäkt är godkänd. Men om man, vill, om man vill kolla på, följa oss och få reda på när vi säger saker med dålig framförhållning så mm. går man in på spelaindi.se eller kollar in Facebook-sidan Spela Vi finns även på Twitter under Spela Indie. Vad annars? Ja, vi heter helt enkelt Spela Indie överallt. Du har heter också Ett glas vatten på Twitter, Anton. Ja, och du heter Gickelsen. Jajamän. Så med det så säger vi tack och hej. Jag heter Anton. Och jag heter Jakob. Och vi spelar in dig.